بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبركاته دارشي حديث ابن جلسولم امامي ترمزي ابن ماجه امام احمد A Ibn Hajar ocijenio ga je kao dobar i vjerodostojen prihvatljiv hadis, a prenio je Ebu Hureyre radi ta'ala anu. U njemu sto da je Allah, poslanik a.s.v. kazao Ida kana awvalu lejnetin šahri ramadan, kada nastupi prva ramazanska noć, znači to je noć ona pred post prije zore, prije sabaha, kad je prvi dan postav. Sufidet meradetul džin. U okove se bacaju vođe šeitana i vođe džina. Vajunadi unad. I pozivaš pozove, to jest melek. Ja bagi je lhajri akbir, veja bagi je šerri aksiru. O ti, koji želiš dobro, priji i kreni. A o ti, koji si naumio da radiš zlo, stani. Wa lillahi utakā minan nār, wa fi kulli lejla. I svakje noći Allaho slovađa grešnike iz dženna u drugom predanju koji je izabilježio imam Jibrmađan, kaže se da to oslobođenje bude kod iftara. Kad muslimare na zemlji iftare, završi post, ali na Đelešanu oslobodi velike grupe ljudi koji su zbog grijehova zaslužili da budu u u tato. Molim uzišano na Lajevošanu da blagodati Ramazana ne budu... Naime, da nam ne uskratite, blagodati da budemo od onih koji slušaju ono što je najljepše i rade ono što je najbolje. selam neko.